Виволений у зашмурзі язик. І взагалі про неестетичність пози, яку можеш прийняти, зовсім несвідомо. Бр! Коли подумаєш про таке, одразу почуєш, як годинничок знову починає цокати цок-цок, цук-цук, цук-цук. Спочатку здається, що це шкребеться миша, або під шпалерами чубається таргани, і це знову наганяє смури і думки про асфальт під вікном. Але коли прислухаєшся, розумієш, що то пішов час. О, тоді срібні звілі збираються під твоїм вікном, риби спливаються в твою річку, на комфорті в пательні шкварчить відбивна з кров'ю, а на матусті ніжно шурхотять китайські палички з бамбука. Цок-цок. Час – то дивна річ. Якби ми ставились до нього серйозніше – Могли б уникнути безлічі проблем. Якби час був рікою, а ми ставились до нього серйозніше, І були легкими, як пір'ячко, Не було б нічого кращого, як просто лягти на хвилі. Якби час був рікою, а ми ставились до нього серйозніше, І були легкими, як пір'ячко, Ми б не грибли, не розмахували руками, Не боялися захлинутися і не гукали про допомогу. А пливли б за течією, і вона обов'язково винесла б туди, куди треба. Наприклад, до цього помешкання. Так от, всі Паскаль каже, що тут, на околиці нашого міста, дивовижне повітря. З нього можна вихоплювати фантазії. Щоправда, у мене їх завжди було стільки, що я болтаюсь у цьому повітрі, як кристалик солі у перенасиченому розчині. Пам'ятаєте цей дослід? у зроків хімії. Мсі Паскаль про це знає. Він це перевірив досить дивним чином. Коли я з однією валізою, трьома сережками у вусі, приїхала сюди, звичайно ж, була ладна мити, прати, прибирати. Він завів мене до кухні, що розташована на найнижчому поверсі. Сказати, що це кухня, означає не сказати нічого. Мені здалося, що це спортивний зал. Тільки замість лав і матів за його периметром розташувалися різні знаряддя для куховарства, включно з вогнищем для запікання туш, на стінах висіли мідні пательні, кастрюлі різноманітних конфігурацій розмірів, кілька столів посередині, один для нарізки овочів, другий для м'яса, третій для риби, четвертий для тіста і ще один для приготування сумішей. Так от, на залізному столі Лежали обсмалений вепр, кролик, курка. «За два дні у мене будуть гості», – суворо сказав Мсі Паскаль. «Маєте з цим щось зробити». Тоді він ще не дав того прізвища, на яке я нині відгукуюся з задоволенням. Він покликав чотирьох, одну кухарку і трьох помічників. «Вони робитимуть все, що скажете. Вечеря влаштовується на честь одного з людовиків». Вам не обов'язково знати, котрого з них. Але все має бути смачно. Ви колись куховарили? Я могла б сказати, ніколи. Взяти валізу, розвернутися і піти. Ох, запросто могла б це зробити. Я ненавиджу готувати. А точніше, ненавиджу застілля. Вважаю їх безглуздим марнуванням часу. А тости — це, ну, взагалі, цілковита маячня. Собаки менше брешуть. Але я поглянула на сухорляву фігуру Мсє Паскаля, на його капці, халат і смішний нічний копак на голові. Я приїхала знатто рано. У глибині його очей, які на той момент ліпше було б назвати маленькими свердлами, чаїлося щось таке, ну, таке, щось дуже подібне до того, що було в мені. І я сказала, що готувати – то моє захоплення на все життя». Якби він завів мене до зали і запропонував зіграти на органі фугу Баха, я б також не відмовилась. Отже, він задоволено кивнув головою і пішов з кухні, кумедно чугуючи своїми вовняними капцями. Кухарка, пізніше матуся ЖЖ, та троє помічників дивились так, немов на мені був скафандр водолаза і рибяча луска під ним». В їхніх очах так само на всю потужність працювали тисячі буравчиків, а я дивилась на вбиту живність, що малюничо лежала на столі, немов на полотнах голенських художників, і мене трохи нудило, що мав робити.